Дні йшли. Надія приходила до матері і казала, «Ну, знаєте, мамо, мій починає господарювати». «Слава Богу!» – говорить Марія. «А я так боялася, так, знаєш, боялася. То, чуєш, і батько наш таким був, але як людина чесна, оговтається. То лиш він отой Максим таким виродком вдався. Нічого у нього святого, Господи, Господи!» І що то за страшна дитина? А мій ще вчора каже, знаєш, Надії, коли, каже, перейде ота комуністична дурійка, так зачнемо господарювати. Шкода, каже, на таких, як у нас, полях робити чорт на що. До них треба господарських, працьовитих рук. А я сміюся. Що ж, кажу, не віриш більше у рай? Усміхнувся тільки і махнув рукою. Е кинув. Все то, каже, дитинство було. Купили собі веприки, заводимо конята. На другу весну, як не погіршує, поставимо клуню. Хата ще добра, але нема де зложити збіжя. Але я, мамо, чуюся тяжкою. Марія подивилася на дочку. Нічого, дитино, каже, по хвилі. У цьому наше щастя. Задала своє перше материнство і тяжко зітхнула. «Мала і я багато горя, але коли б не дав Бог гіршого, все ще можна було пережити. Не можу скаржитися. І ти, роди, і якщо твій починає до землі братися, все буде добре». Надія не має часу довго баритися у матері, забігала часто, але постоїть хвилинку, навіть не сідає, поділиться з мамою думками, горем чи радістю і біжить знов додому». Там стільки тієї праці. Куди не кінь оком? Скрізь треба приложити руки. Скрізь треба дати лад і порядок. В хаті у неї чисто і весело. Образів не викидала, не допустила до такого. Вбрала їх так, як колись убирала дома. На стіні велике дзеркало, на нім рушник, коло дзеркала кілька фотографій, архипа у Матроському та велика картина морської паради воєнного флоту» крейсери, дредноути, міноноски. Архип не раз пояснює надії, що значить кожний такий корабель і яке його призначення під час війни. До всього Архип скоро примирився з Лавріном, і тепер, особливо після голодових років та виселки багатьох селянських родин на Сибір, погляди щодо політичних питань, а особливо відношення українців до москалів, не різнилися. «Чорти його могли знати, що з того вийде», – казав він не раз. «Хіба ми знали, що про Україну? Звідки могли знати? З царської школи, з військ? Різних соціалістичних агітаторів було більше, ніж треба, але про українські страви нічого не говорилося». На жнива взявся до праці. Поля ділилися, забиралося багато до колгоспів, але архип твердо тримався власної господарки, вставав раненько, йшов з косою в поле і розмахував нею на всю широчінь. Клалася на грабки пшениця, відносилася набік і стелилася довгим рівним покосом. Надія йшла за косарем, за спиною у неї півкопи перевесел прив'язано, висмикує по одному і в'яже снопи. Архип знай розмахує косою, знай підтинає стебла і кладе їх в покоси. Радісно і приємно, хоч і нелегко. Сонце он підноситься, припікає, смажить у спину. Щола по загорілих щоках течуть потьоки поту. Не маєш досить часу втирати їх. Хай собі течуть, хай капають на землю, не чужаш». І кілька днів довгими рядками Стоять на полях півкопи З граї ворін та шпаків Кружляють настернами Визбирують кузьок та хробаків Ну, цього року, здається Не потребуватимемо Журитися за хліб, каже Архип Коли ті грабіжники не відберуть Не дамо У землю закопаємо, а не віддамо Стільки працюєш Мучишся і віддай чорт знає кому По жнивах надія Дістала дочку. Треба охрестити. Архип, хоч все ще недолюблював попів, погодився, щоб хрестили у церкві. Принесли від Христа маленьку нову людину, а ім'я їй – Христина. Плаче і домагається їжі. Їй хочеться вже жити. Так сильно хочеться жити. Дайте їй змогу піднятися знизу. Не розтопчіть її. Ви великі, ви божевільні.